«Лібрес? Це хіба не жіночі прокладки? Про що він?» – питаю Варвару Адольфівну. «З усього видно, що відповідати мені не збираються. Може, прокладки в її віці вже не актуальні?» «Це ваш кабінет. Це зв'язок. На столі інструкції». Вивчаючи їх ретельно, ви будете обізнані про нашу роботу не гірше, ніж я. А з цими словами вона виходить, тримаючи спину так прямо, що от-от лусне синій німецький піджак. Дзвоник. Я прибираю з обличчя інструкцію номер три. Вона допомагала мені створити ілюзію ночі. Я не виспався. А жалюзі тут немає. Я кажу «Алло?» «Треба представлятися, а не «Алло!» «Алло-хуйло! Зайдіть до мене!» «Алло-хуйло! Пральня-фігальня! Культура-мультура! Віслюк! Кубка-сук!» Я виходжу до приймальні. Бачу на секретарському столі записку. Вийшла у справах на 15 хвилин. Хитра мавпа. От я її влаштую. Секретарки немає. Один. Заходжу до приймальні шефа. Там бачу карколопну дівчину. Вірніше, очима спотикаюсь об її ноги. Ну, втім, це не просто ноги. Це справжній витвір мистецтва. «Дуже приємно», – кажу я ногам. Їхня володарка дивиться на мене без будь-якої зацікавленості. Її байдужість чомусь підказує мені, що з нас двох тільки я не знаю, хто вона, а їй дещо про мене відомо. «Я сплю з іншим козлом», каже вона. Ну що ж, дівчина не звикла гаяти часу і відразу ставить усі крапки над «і». Я не знаю, чи співчувати їй, чи радіти, тому вирішую змінити тему. Ви часом не знаєте, хто тут може говорити голосом найпотворнішої з потвор. Чоловічим, уточнює володарка ніг, Е? відповідає, хоч сам не дуже впевнений. Ну, мені так здалося. Додаю, щоб вона потім не підняла мене на сміх. Якщо чоловічим, то це якраз і є той козел, із яким я сплю. Я розмірковую над тим, чи буде чемно з мого боку залишити їй цю ремарку без коментаря. Це заступник Васятка, Валера. Вийди коридором прямо, приймальня праворуч. Цікаво. А чого це всі вони мені тикають? Знову футболка? Вдячності моїй немає меж. Які ж ноги! Викликали? Питаю в суб'єкта на ім'я Величко В.Л. Л. А треба віддати йому належне. Він, мабуть, знає, що його обличчя може назвати обличчям тільки надзвичайно ввічлива людина. Тому тренує тіло. Він має атлетичну статуру. І набагато більше смаку, ніж Васятко. Ти хто? Чому без доповіді? Я представляюся, мстиво кажу, що його секретарки немає на місці. А помічник мій де? Мені здається, що коли стосунки тільки но починають створюватися, відповідати в Риму на питання «де?» не дуже доречно. Навіть коли він почав першим зі своїм «Алло». Я від Петра Андрійовича. Про всяк випадок кажу ім'я цього чарівника, але пароль я не вгадав. А, не шпорка від цього намащеного гівном бздуна? Ой, тут щоб не відповів, матимеш проблеми. Давай, розповідай про себе. Що ти вмієш, на що здатний, де вчився? З ким одружений? І чого тобі тут треба? Швидко давай. Виплюнь члени з рота, якщо заважатиме. Я починаю розповідати. Хоч і не дуже звик представлятися таким суб'єктом. Пильную за кожним своїм словом. А ця скотина слухає неуважно. Говорить по телефону, вмикає телевізор, зацікавлено дивиться Новини про ціни на аукціоні Сотбі і про те, як один німецький гомосексуаліст з'яв'яється іншого гомосексуаліста на його ж прохання. «Ось вона, демократія ваша! Каструвати!» – каже він на це. Я ковтаю повітря. «Ну і чого тобі ще?» – питає він. «Одне мені точно зрозуміло». Ця людина ніколи не вчилася в Суворовському училищі і не належить до кадетського корпусу. Цікаво, якщо в нього хтось викладав етику, чи продовжує викладати ця людина після такого випускника? «Іди, працюй!» – сказав, наче Мойсей своєму народові. Наче рабин жінці, що прийшла запитати, чому ніяк не може кінчити. Я думав, що це одоробло мене взагалі не чуло. Ну, звісно, про німецьких людожерів нетрадиційної орієнтації набагато цікавіше слухати, ніж ознайомлюватися з, чиєю з біографією.